Такі давно обіцяв. Придивляюсь до екрана. Все точно. рожеві у платині. Перемикаю канал. Журналісточка мене більше не цікавить. Ця скаже, як треба, як мені треба. А от інші. Я клацаю пультом, потім кидаю його на протилежний бік шкіряного дивана. Все зрозуміло. Тепер у душ. І до роботи. Працюю зазвичай в зеленому кабінеті другого нижнього поверху. Тут купа техніки, така ж плазма налаштоване на усі канали світу. Комп'ютер, кілька десятків стільникових телефонів, кожен призначений для окремого клієнта, кожен іншого кольору. Родинний червоний. Беру його. Роблю перший обов'язковий дзвінок. «Люба, які в тебе плани на вечір?» А потім починається найголовніше. Кому дати, у кого забрати. «В'ячеславу Петровичу!» Волає одна слухавка. «Цього замало! Треба не менше трьох чистими! Горимо! Готівкою!» Нервово шепоче інше. «Я не встигну зібрати! Ви мене вбиваєте!» «Так, часом я вбиваю!» «Але інакше не намотати цей проклятий вуз на руку!» «Вислизне!» «Тільки його і бачили!» «А тому рука повинна бути залізною!» «Це ваша остаточна умова!» Гордо питає зелена слухавка. «Ми мусимо домовитися, інакше...» Я посміхаюсь, Мені не варто погрожувати. У мене там, за стіною, в бібліотеці, усі вони розкладені по полицях. Для кожного є тека з написом «Цілком таємно». І праві, ліві, і центрові, вони про це знають. «В'ячеславе Петровичу, завтра прямий ефір. Кого запрошуємо?» «В'ячеславе Петровичу, номер перший у розробці». Завтра починаємо діяти. Нехай усіляка срань знає своє місце. Вячеслав Петровичу, кому відвантажувати? Алло, ало? Марнота марнот. Передостанній дзвінок найприємніший. Ти? Бачив? Я їх сьогодні вдягла. На роботі усі просто збожеволіли. Але мені так важко. Прітки натяки. Давай сьогодні вночі на нашому місці, в Націоналі. Так? Я мушу віддячити, татуську, і останній у слухавці до болю, до жаху, знайомий голос. Ніяк не можу звикнути до цієї подібності. Так, так, все чудово, все підписав. Сім засідань. Три особисті зустрічі на вищому. У націоналі? Добре. Буду обов'язково. А що купити додому? Сто троянд? На довгих ніжках? Зроблю. А що на завтра? Розмовляючи, я розставляю на мармуровій дошці шахові фігурки з нефриту. Вони такі приємні, прозоро-зелені, спочатку прохолодні, а потім теплі. Швидко нагріваються від дотику, і так само швидко холонуть. Усе, кажу я у слухавку, приємної ночі, заздрю, але нічим допомогти не можу. На тому кінці чується короткий смішок от падлюка. Я вдаряю по нефритовому солдатику. Він з грюкотом падає на підлогу. Перебираюся до їдальні. Там великий, довгий дубовий стіл. На ньому канделябри із свічками. Бездоганне сервірування. Хлопці старають. Мої чудові, невидимі духи. Я уявляю, як вони їдуть по шосе. У стареньких жигулях із причепом. Виїжджають на галявину, за три-чотири кілометри від селища спускаються у люк бункера і пробираються із своїм вантажем слизьким тунелем. Я невибагливий. Для мене важливо, щоб сигари були справжніми, лаванськими. Я до таких звик, працюючи у дип-корпусі на Кубі і пиво найвищого латунку, м'ясо, морепродукти, овочі, будь-які або свіжі. А газети також свіжі. Їх у мене штук по 50 на день. В тому числі Daily, Ньюсвік, Таймс, ділових паперів та пошти. Хоч піч топи. Роботи на всю ніч. І так щодня. Я очерюю під музику в Івальді. Запалюю свічки. Струмляю у комір атласного халата «Нарцис». Я люблю все естетичне, елегантне. Моє нинішнє маленьке задоволення бокал Шато Марго, урожаю 1900 року, п'ять малюнків оригіналів, серед яких Пікассо та Гоген.